Zvučka práve odštartovala reláciu na všetko je liek a my sa tešíme, že sme spolu s vami a kto by to dnes nestihol, tak si nájde reláciu v archíve. Máme 20 tisíc liadnutí v archíve každý deň, takže asi mnohí si to tak doprajete, že keď máte čas voľno, že vtedy si to nájdete v archíve. Veľmi sa tomu tešíme. Katka Subotič, Boris Subotič. Dobrý deň, Prime. Vítajte veľmi Dobrý sa na deň. vás teším. A my sme v poslednej relácii hovorili o potravinách, ale kým prejdeme k tomu, lebo to je akože téma, ktorá ľudí veľmi zaujíma. To nám čo, neuteka. Áno, že čo vlastne jedia. Ale keďže je jeseň a už pomaly je aj hlboká jeseň, to tak vlastne človek najčastejšie začne siahať po jablkách. Už tie všelijaké exotiky, ten, kto nechce jesť tie všetky možné exotiky, ktoré sa sem dovážajú a povie si, že radšej teda dá prednosť jablkám, ale nie z toho dovozu, ale také teraz, čo sú ešte uh, slovenské, uh, tak... My si myslíme, že jablko je v podstate najväčší zdroj vitamínu C teraz na jeseň, okrem kapusty kyslej a iných vecí. Ale niekde som počula, že jablko nemusí každému sedieť a nemusí vôbec ako byť zdravé. Vieš o tom niečo? Samozrejme. Ale chcel by som trochu vstúpiť do dejny. Ty vieš, u, u nás, našim priestorima, neviem aké u vás, chlap, ktorý sa nejaká cholčická. Dievčina, dievčina páči, páči nosí jablko. Áno. No, Eva zviedla s jablkom Adama, no a tie som zviedla oca svojeho dieťaťa dvomi hruškami, lebo som povedala, že dve hrušky sú viac ako jedno jablko. Dvakrát. krát je... Áno, ja. mm. tak to bolo. Čo je, Mara je Mara, ale dva je dvakrát. krát. Jasne. Dva krát je dva, krát. Vždy, dva, vždy krát je dva krát. Ale vieš, ja som seba chytil, že stojím pred rad uh, rozno uh, dinje červené melóny ešte doprosy pred vidím jablka krásne joj láska se a pomením se na to keď Katka poda ako student išla u Berbu od tých jablk Išla som z... Oberanie. Áno, bola som na brigáde, kde sa zbierali jablka. Čo si spomínaš, jak nám dali uh, ten kružok a museli sme každé jablko merať. Tomáš uh, taký špeciálne, to vyzerá tiež ako um, máš lievý, ale len ten vrch. Uh -huh. A um, zbierali sme, to bolo Golden Delicius a um, bolo prikázané, že určitá veľkosť len. Takže ja každé jablko predtým, než som ho utrhla zo stromu, som uh, dala na tú, tú meračku, uh, či prejde, alebo neprejde. Ak prešla tak to jablko si nemohla obrať. A my sme mali takú jednu udarníčku práce. To sú tí najväčší pracanti, vieš, ako to bolo pred 89. Jasne. Museli prekročiť plán o 200%, tak Áno. ona ho prekročila o 300%, ale potom... <laughs> Potom prišiel vedúci a zobral tú merku a jej to všetko prepadávalo. Takže ona im oh. spôsobila veľkú škodu. Lebo ja som mala nabranú možno jednu štvrtinu, aj ostatní mali nabranú jednu štvrtinu, lebo splnili si to, čo vedúci po nás chcel, že každé jablko, ktoré keď sme ho chceli obrať, sme museli uh, uh, zmerať, že či prejde alebo neprejde, ale ona to išla len odhadom, takže to nedopadlo pre ňu dobre. Ale mala hviezdu. Ako hviezdu, ste užtovali čo? Ako ste uschovali jablke? Uh, Dávali ste na to glycerín? Nie, nie, nám nedávalo sa. Oni majú na to také veľké tie chladiarenskej haly a v tom sú tie jablká. Ono to dosť vydrží dlho. Ja som robila aj v tých chladerenských halách a tam chodia tie vysok... Tam ešte v tej dobe, neviem, ako je to teraz. Yes, teraz nie. sú elektrické, ale vtedy boli tie vysokozdvižné vozíky, z nich išiel ten dým alebo tie výpary z toho spalovania tých motorov. Ja som mala pocit, potom, keď som kúpila jablko v obchode, že všetko smrdí od toho. Mm -hmm, a vieš? Ke, keď si lepila nalepky, to, to, zase, to sa robí potom neskôr, keď napríklad to je také, vieš, ja mám taký pocit, že furca tam míňajú len obaly. Tu máš tácku, potom dáš 6 jabloček, potom to obalíš, po prípade, keď sa obaluje ceznak. Ja neviem, to, to je také zbytočné míňanie tí, toho obalového materiálu. Kedy si, si prišiel so svojou platenou taškou, tam Presne. ti to hodili, alebo po prípade do nejakého novinového papiera, ak bolo treba niečo. Ale a potom toho... sme nemali v sebe toľko plastov, plast Teraz sú všade. No. A, si... no je to ale ako moja babička balila do novinového papiera a udržali sa nám v pivnici ja. tie jablká do jary slama, slama. a neboli ani vôbec sťrtnuté, vy ste mali slamu, my sme žili v meste, v meste sme sa k slame nedostali. Mrkva, do piesku sme dávali mrkvu, petržleň a celer sme mali. Ale všimla si, keď si ja poznám, ako krása jablka, vždy je nejaká tá etiketa u bode do. Bajači. A se to nie len kod pre tu, tu što čo robi na toj pokladnici, to nie nie to kod. To je nejakav uh, odkaz, ktorý ti môže povedať, či si práve vybrala zdravie alebo chemický koktail lebo na tom na tom, na tom kodu. Ščitku, no, to ščitok. se vola plu kód, se vola plu kód. To je. on označuje spôsob pestovania ovocia. Padlo ti to nekad, da vidíš na tom malom tajnom kodu. čo tam je. Prvá číslica je vždy kľúčová. Napríklad 9. Ona povie: "Ano, te Jablke boli pestovne tak, ako Katka poveda. Mm -hmm. Organické, bez pesticídov, bez vosku. Mm -hmm. A štyri boli pestovanie s pesticídima, vosku, plástovým povlákom. Toto takto nám je to na tom? Ja som vždy videla len, že aký je to druh. Delicius a ja neviem čo. O, tak to je zaujímavé, že takýto kód je, ale na každom to asi nie je, možno na jednom celom tom platie. Na každe jablke, Na každom jablku uh, nemáš, naozaj Na, na ozaj, jablke, ja kad som bol do Nemecké, tamo se to pekne videlo. Ale tu A, na to nemáš na To není vždy, jablku. není šalde, ale keď máš šansu poze. Ale ne ti Boh, aby si ti kúpila jablke, kde piše osam. Lebo to sú tie modificírané geneticky. Mm -hmm. zriedkavé, zriedkavé sú ešte, ale teraz si bude, ja taka, teraz si bude viac, viac. No, takže nakoniec sa vrátime k tým šeli ako pokrúteným, ktoré neprešli tým tvojim rozmerom. No a keďže nám ide jeseň a keď si chce niekto kúpiť jablčko s najväčším obsahom vitamínu C, tak je to stará odroda, ktorá sa volá strímka. A my máme to doma. My to máme doma. Strínka, no dobre, tak to je dobre vedieť. Čiže tá je najzdravšia pre nás. No tá má najviac vitaminú C. Ono, tieto staré odrody sú dobré aj e, preto, lebo oni majú, tí, čo sú zvyknutí ako my, keď sme jedli z babičkyného, sadu, nejaké tie kožáky a neviem, renátky a tieto, e, tak pre nás je to chutné, hej. E, to jablko nové je už také naozaj, že... Mm, je e, tiež pekné, sladké, ale ja som si všimla, že keď ja zjem e, to jablko komerčné z obchodu, tak ma zduje ako kozu. Ano. A zjedla som e, jablko od nás a nič sa nedeje. Zo stromu nepostriekané a my v podstate máme nasadené len staré odrody. Dobre, teraz sa vracajú už poľnospodári niektorí mladí farmári k týmto ano. starým odrodám, mm -hmm. ale ja som nevidela ani zo starej odrody ani z novej jablko, ktoré ja som ako dieťa jedávala, že zakusla si do jablka a pa šťavy ti tiekla normálne. Ako... Mm -hmm. to, to už vôbec nie je, že jablko, z ktorého tečú vyslovene úžasná jablkova šťava. Tak musíš, musíš kúpiť jablko, koja začína sa číslom de devať. Dobre, budem a hľadať. Nebudeš, a budem hľadať deviatku. A keď je tá, tam štyrka, svoje zdravie je... Mm. je to a, bež, a prečo je to tak zapravé. Katka podala prvý, prvý, prvý bod a ja ti poviem, um, jablka s tým 4, čistom je kód, ona je voskovaná. Mm -hmm. a... Čiže tie krásne naleštené, nech sa páči, a prečo kto si myslí, tak? že to je dobré, nech si um, da. A aby... prečo je, prečo ja si opýtam prečo, načo to robia. To všetko má svoju trvanlivosť a nechaj, A i naše oleje nechceli všetky kúpiť, lebo mali iba tri mesečnú lehotu. Ano, pa trva, povedali, viete pan, toto mi sme nechceli to kúpiť, lebo tri meseca. Čo ja viem? Keď mi to nie, mi Za rok to je už, a môžem na to. A prečo? Ja mám odpoved. To aby vydržali te jablke dlhšie, aby se kad je vosok, aby se leskli, lebo kad ja idem umit auto, ja vždy s voskom... Čišam na vosku, jesne. ...s voskom, kratka, to si to pekne, neska. A, a ešte, aby te, aby te vizerali čerstve, veš, keď to, keď to za ruku, otečiš to, naozaj, je, imaš čov. Ano, se tome, to, jesne. Biviš se tome, to. čudojš se tome. A pozrieš se... Ten lesk není iba estetika. On má nejakú funkciu svoju. Je to bariéra, ktorá zachytáva pesticidy, fungicidy mm -hmm. a konzervanti. No vieš? Počkaj, tak potom je dobre to javloko, keď to má ten... Vynikajúce. Vynikajúce. Doporučím ti štvorku. Beri si na... Ta ja, štvorka, no, ale si povedal, <laughs> že vlastne robí barieru. A no, a ta bariera ne povolí, aby to išlo vol, nego to musí zostať sa jamy. Aha. A niektoré jablká sú bude čudit, čudovat, sa čudiť, cudovacu s nejakým polymerom, to heißt plastovým povlakom, a ty zoberi nož, a tým nožem pomalo struhaj po povrchu jablke. A uvidíš, že dostaneš ako kada bi si zobela svječku. Mm -hmm. A teraz ima, mame, problem. Či možeš to umyť vodom? Samo že ne možeš umíti čistom vodom. Ne, musíš, a, ak chceš to dobro urobit, počuvaj tých našich inih to ripoviaj. Prosím vás, zoberte si jednu čajovú alebo polievkovú lížicu sode bikarboni, a jednu litru vodi. pomešajte a dajte si te jablka, a, jablka do toho. jablka, samo dalje jablka, deset minuta jablka, a potom jablko, dajte čisto vodom, ali tim se ostrani čast jablko, s povrhu, ale pozor, taj, taj, taj plastový povlak, ne, ne, ne, ne misli si Že ne to, taj Aj, so <laughs> Je to nešto neaka maska, ti, ti to ne, ne, ne vidiš, ali veď, tvoje tijelo to veľmi citi. A teraz sa otpoda či je takva jablka uh, zdrava. Samozreme, odpovede či si bere číslo 9, či si bere číslo 4, alebo osmičku, ne do, ne do boga. A čo teraz sa Katka evo opýta, čo treba urobiť? A ja poviem, pozri sa na kód. No ale ten kód nemáme, takže akože, e, ale... to, to platí možno v Nemecku, kde ten kód je povinný. U nás povinný nie. Ja som Kúpuj ja poľká... lokálne. Pár... No lokálne, to je celkom iné. Uh, no neviem, ja som videla, že ty keď máš ako keby uh, v jednej vrstve tie jablká, tak oni naozaj majú napísané, čo ja viem, Golden Delicius a pod tým je nejaké číslo. Tak. Keď je to v nejakej veľkej kope, alebo to sú také tie, čo povedzme boli, že druhá trieda, už nemajú stopky, lebo je veľmi dôležité pri oberaní ovoci, ak, či oberáš čerešne, jablká, hrušky, musíš to obrať zo stopkou. Ak to neoberieš zo stopkou, je to chyba. Aha. Čiže dlhšie vydržia, keď je tam stopka. Áno, musí tam byť jednoznačne stopka. Ale... sú čísla, ja som to videl, tam veľkýma ja sú verím, nejaká čísla. ti vedem, to objasnila, ale môžu byť tie čísla na krabici, ale uh, to pýtaj, už ty nevidíš v tom obchode. Pýtaj, buď zvedavý, rozprávaj s tým, on ti povie, prezadne, nemá čo. Čo, ale... Poďme od diablok ďalej na nejaké potraviny, ktoré sme minule rozoberali, takže ja jablká si musíme... Ja by som jednu vetu ti kupiš jablku, daš dne, svom die, pred dieťa, a ono ti, papa, a ti myslíš, da mu dáva zdravie. Ale to je štvorka. D, bo, a ti, ti, <gül> ti zobereš zoberieš... Potom starú djedušku, tata no, ja viem, že jablka je zdrava na no, mama, a zapravo uh, mu, tr, on ima srdce problémy a ti mu robíš problém sa tým srdcem taktoľkoho jablka. Ešte, ja som ešte chcela, toto jablko to mi pripomenulo tému, že niektorých, keď zjedia jablko, môže rozbolať hlava. To si treba najmä pre tých, čo majú problémy s bolesťou hlavy, odsledovať. A vtedy je riešením, že jedia sa buď tie, ako si vravela, staré jablka, čo boli zabalené v nejakých papieroch, v novinách, potom v marci, apríli, to človek, ktorý má problémy s bolestiami hlavy skorej podnese, alebo potom už sa tie jablká varia. A keďže je jeseň, tak v Bielých Karpatoch je jedna ovocná škôlka, ktorá práve uh, pestuje tieto rôzne ovocné druhy ako jablka, rušky, uh, aj slivky. Staré odrody sa dajú kúpiť. Takže uh, ak ste priazniúci nejakého to retro štýlu, tak určite odporúčam si kúpiť nejakú starú odrodu, pekne si prečítať popisky a vybrať si a mm, taktie. No kúpi. ale ja milujem domáci kompot, ktorý ako čerstvý, proste nečerstvý, ale urobím si, kúpiť čo to v tom prípade urobí? E, vitamine tam... zničí, no, ale, ale minerály zostávajú. Je ľahší, on je ľahší straviteľný. A, a nenafukuje, lebo a niekedy jablka nafukujú podľa kombinácie, s čím to ješ. A môžeš jesť pred, stred a po. Ja jedle. vidíš to, ja som tam... Eš... Aha, no tak to povedz. Aha, čo môže ešte jablka je s prediedlom po jedle? Varené. Ja. Aha, to som ja chcela povedať. ešte broskyne sa tam dajú kúpiť, vinohradnícke. Mm -hmm. To sú také, čo netreba striekať, ja ich nestriekam ani proti kučeravosti. A oni majú tak rýchly rast, že potom tie konáre a listy dorastú. Aha, no vidíš. No. Tak to bolo zahradnické okienko, teraz ste na potravinové okienko. A Aha, ešte keď som hovorila, že v tých babičkách to teda uskladňovala, ty jablka v tom novinovom papieri potom písali, že o to bolo hrozné, lebo to olo, olo. Áno, jasne, no tak dobre. No ale, tie čo bolo dine, červený melón. Uh -huh. U vás to Červený melon sme, ano, sme proste, aby sme si na Vianoceho nekupovali za 6 eur za kilo, e, tak sa obalil do sadry, normálna biela sadra, mm -hmm. a odložil sa do chladu v pivnici. A na Vianoce sme mali sladučky, krásnučky, e, nepoškvrnený, nevoskovaný melon. A vieš čo, vy, keď sme boli v Moskve, tak ja som kúpila semena melóna a bolo tam napísané, že vydržívam čerstvý do Vianoc. Ako pekne, ale to semeno. Nie, to ty, keď, keď to vypistuješ, lebo tí, čo majú možnosť, že idú do Ruskej federácie, oni tam majú tzv. tú sibírskú kolekciu, to je tá kolekcia tých uh, šaliakov zeleniny, ktorá má veľmi krátke vegetačné obdobie, čiže v tom krátkom ruskom lete stihne dozrieť. To je úžasné, no, Normálne, že ja som uh, tam bola v júni. normálne som v júni ešte zasiala uh, paradajku uh, ako plantu a v oktobrii som mala plody, takže aj redkýčky, všetko, všetko ešlo strašne rýchlo. Fantastické. No. A podľa mňa, keď funguje internet, tak sa to dá kúpiť aj cez internet. To, Ale, už, to ja už ja každý. Nech rozhodne, ako chce sám. No poďme k tým potravinám, lebo to má vždy ohlas, tak hovor, alebo daj Katke, Veľmi rad, lebo ja ti chcem nečo podat. Ľudia sjahajú po tom čo je rihle. To, to i sama vieš, ideš do fast food ali tako to je veľmi rýchle, lacne, a dostupne. To by bi trebalo byť naše palivo. Ale ľudia zabudajú že mi trebamo i trochu zažitok nekim toho. A teraz, ja to som už minule, povedal, idem do, do kina, imam zažitok, možno ve veči z tých pukancov, ktorí, ktorí nesemo s sebou, než z tom filmu. Film je tako vedlejší. A dakle, tie pukance, to, o tom sme už rozpravili radšej, aby ste to ne, lebo uh, povedali, lekarize, uh, môžete dostať nektoré druhy týchto rakovin, pa preto, uh, ako považujete za toxický balet, aj poďme radšej aj my ďalšie, z uh, toho, a poďme na to, čo som podal na tie zahorene meso, keď pripečie, ale pripečene, pripečie pripečeni, to je naozaj delikatesa, ale odbornici poveda može byť tamo nekakav uh, akrilamid, a rače ne, nemojte lebo, on je vjazan tiež s nekim druhom rakovini. Podal som minule že moja mama robila vela roko, vela rokov uh, margarin uh, kolače, a citila se to ustima, se to citi, ne, že to, ne, ne to, to a jedan krat urobila s maslom, a poslame to, to je to. Idemo violacije. dalje, ja, išli jeli. smo dalje. A povedali sme osladnené te raňajkovej cereálie, čo je... Hm, Tieti to milujú, rodiča to kupujú z pohodnosti. No vieš, deti milujú aj pečené zemiačke, všetko, takže asi by sme ja. im mali nejako s tou chuťou pomôcť. Povedali sme ešte o síru, da je on trvanlivý, no pún emulgátorov, farby, konzerváncov, rázných sandvičov sú chutný. To musím užnať. Odborníci kažú, je to sír bez syra keď sú tak uroblení na, na takýto spôsob. To čo som padol na inaskušky a ja môj mladší syn 12ročný Tedi malý, a 11 rokov kúpil instantné rezanky. Sliže. slyše rezance slyše. A, a on to uval, ja som hovoril: "Čo to robíš, kde je to zahnok?" On kaže: "Ne, to je hutné." Ja som padol, odkryl mu to, majko, bo To sú tie vietnamské polievky, vietnamské a Čínske. Teraz, Čínske. Da, on to umaril, I tak jedol a nechal. Ja sa išla z nimi. Išuse, pa to je delikatesa. To <laughs> ano, tako, lebo dochocovať nie je tam toľko, koľko chceš. To chceš. A tam je taj um, uh, MSG, uh, to je sve nutičné, prázdne, ale vieš, môžem ti podať, je to strašná beríka, to ty nemôžeš... Dobre, tak nie treba to deťom teda. dovoliť, aby to jedli stále. Lebo ono to je navikové, Ako doma je navarené a ide vnuk s kamarátmi k nám a oni sa zastavia uh -huh. a buď v mekáči si dajú niečo. No tak to je už akože veľká sláva, ale to sa nepriznajú. Je to meškáme kvôli niečomu inému. Alebo si dávajú tieto rezance. A vieš, to je tamo. To je mononatrium glutamát, ktorý je, to je prírodná látka, ktorú nájdeš i ju paradajkama. Aby no si potom... chtela vedieť ju síru parmezánu a ju morským riásima. Sojová omačka. Ale ima jeden malý taký hačik. Keď do... Lekári poveda do 3 g ne prekroči, lebo potom može biti nejakých problema. A teraz i ti sama vieš da se taj mononatrin glutamat dodav do tých nekakých rezanki, bujona, polievky. a ti se Neviem, či sa spomeneš, podravka kocky boli nekedy ano. svetové znamené. to bolo baječné. A mama kúpi dve, tri takvé, ide nám robiť polievku a ja zožerím tu kocku samu lebo to bolo chutné a slané. A presolené, presne. No dobre, a ta sojová omačka akože v malom množstve ako nemôže nejako poškodiť. Te tam sa, dávaš jednu ta soja, omačka se musí robiť minimum tri roky pod morom, pod morem. Ona má uh, uh, lehotu, koľko musí dlho trvať vi, výroba, výroba. A potom, kad je dáš... Ono sa to musí tada, rozložiť, ta soja v podstate úplne. Dakle, ešte by som chcel, pokiaľ nezabudnem, keď vidíš, že piše E... 621, vieš da je to MSG, ktorý se používa a teraz se opýtam či je to škodlivé, alebo neškodlivé u malim dozama malim davkama, není to ali keď to prehanjaš ti maš onaj sindrom činskog restorána kde si nuten, kde každý nejdeš čekam, aby prišiel aby som tú chud znovu ano, dal to do, do seba a ešte ti poviem, není to bez čerta, lebo to môže zničiť náš prírodný prí, uh, chud. Uh -huh. chud to by som prírodne, no jasne no, však ono, to je ťažké, ako, aby ti to nezničilo, len uh, potom ti zošikmejú oči poda toho zistiť že už chodíš často no dobre, ja by som ja by nabral som... no tak povedz ja by som ešte veľmi krátko povedal že máme sytené nápoje to je to je veľmi zlé pre kosty, pre zuby to osveží to, to dá aj sytené nápoje myslí, dá. že aj sodu? keď je ona čistá, nerobí takých veľkých krávala, ak má u sebe ochutenia. Lebo ja som si práve dokúpila znovu sodastream, A teda denne si tú sodu robím. A tak ako myslíš, že nemilo. Dávam si tam málo, nedávam si tam veľa toho plynu. Pre veľa rokov nebolo tak veľa obličkových kaminov. Aha. A Dunav ako ide dra, a, Dunaj, Dunaj. ako ide Nemecko, tam neviem, ale viem Slovensko, Maďarsko, Rumunsko, tu je dost tých ľudí, ktorí majú problémy sa kamenom, mobrežní kamenkom, ale oni už nepijú soda vodu, nešpínu pijú vodu, no. ktorá obsahuje viacký minerálov, ktorý sa niekde usaduje. To, upoľať, je, to je to, to, dobre, by som a to z toho sú tie reči... kamienky. No dobre, tak ako, čo, tak, keď už si skončil s potravinami. E, imam, imam, iba da kažem to, keď máš spracované meso, salami, parky, šunky, ja, ja obdivujem e, ten tuhut frankfurterský, to, to, kto robil, ten robil, veľký majstor. Ani mi nehovor, frankfurtská polievka samozrejme, že ako ačko je nemôžem, ale o, no čo si mám dať iné, dnes je namenučko frankfurtská, musím si dať. Ešte by som chcel podať chod dogy, párky. Do, áno, tie dokúcovadla oni vedia robiť tak dokonaležite to láka. Farby, plný diel, to, to všetky deti milujú a to nič. I čipsy. A teraz chcem podať to, o to, tom čipsu. On je e, plne nekých umelých aróma, Uh, opsao u taj akrilamid koji som ti rekao, transtuki to nezabudni okolo oko toga nadbitok soli uh, i to što je najdôležite, ne možem prestati pokiaľ ne celý cijeli a čo tam je nejaký škriatok, čo nám prikazuje? Lebo ako si poviem, už v polovičke si poviem, že nie, nie, nie je to ako že vôbec a to len vo vlaku, keď niekde cestujeme. A nakoniec zbaštíme každý svoje celé vrecko. A to taj A to dochúcovať. A to dochúcovať. to by bolo. E, to by som ti tak povedal, tých 10 e, potravín, o ktorým všetci e, žurnalisti pišu ako kon nemojte to ne a Viedzte, i odbornici o tom i odbornice o tom pišu trochu sa inok, inok rakursa. ra ja? no a pa že to je bezsmysle, to je industria čistá industria tu nemá nič to sú tie margaríny tie syri nula ohlili. nula prírody no dobre tak ale keď sme už pri pri tom jedení kým sa dostaneme k ďalším témam medicínským, tak ja ti skús prečítať, že Ačka, lebo to je naša krvná skupina, tak začíname s tým. Plus. Takže dnes vám predstavíme A a RH Faktor Plus. Takže je to povedzme taký ako vzorový jedálny lístok, lebo ľudia dostanú zoznam potravín, ktoré si, z ktorých si môžu navariť. A teraz dáme aj taký vzorový jedálny lístok. Takže je to pre krvnú skupinu a plus. Prvý deň raňajky Owsená kaša s borievkami a mandlami. Ale to má byť asi s borúvkami, teda s čučorieté. čučorietkami. Lebo borievky z toho sa vyrába, predsa ochúcuje borovička. Obed. A... Počkaj, tu na owsená kaša neprekáža? Ne. Ale to Lebo sa robí. Obáriš, normálne, ne, vysypeš vrecuško. No bož, rádi. Dobre, mám doma asi 10 vrecuškov. No. Na Vysyka. obed dusená Cuketa s kvinojou a olivovým olejom. Večera pečený losos s rukolovým šalátom. E, účinok týchto mm, potravín je posilnenie imunity a omega-3 pre srdce. A zostaneš diav... hladný, budeš si mať posilnenú imunitu, to sú, to sú ale umrieš od hladu. Ľudia chcú, aby nebolo meso, lebo pozor, a plus uh, má, meso, rád, ja viem. má rád, rád šalata, ovocie, uh, zrno, ovoci, zrno, ovoci, zrno kuriátko a rybu. Ryba, a ryba. nie každú. No, na samozrejme. No, takže to viem len tento Ili jedálny dalje. listok sa mi zdá, že by som bola strašne hladná. Dá, ale ľudia tako chcú. Prosím, pán doktor, urobte mi to Dobre, čítáš ďalej. Čiže deň, dva, dva. deň druhý, ráňajky, ryžová kaša s kokosovým mliekom a brusnicami. Obed, šošovičový prívarok e, s mrkvou a pohánkou, večera no tofu s brokolicou na pare. Z toho sa nulka zblázni, z takého dňa, keď manželka si povie, že no. dnes varím podľa seba, no. tak chudák nulka, ten už večer zošal je. A teraz ako účinok, efekt stabilizácia čriev rastlinné bielkoviny. No Aha. Tak, deň 3, naráňajky smuty z lesného ovocia, mandlového mlieka a čia semienok. Hmm. Obed cicerová polievka s feniklom. Keď ne použijete cicer, môžete to nahradiť zase šošovicou zelenou. Večera grillovaný pstruh s rukolou a citrónom. Účinok, detoxikácia a podpora pečenie. Deň štvrtý, náraňajky, amarantová kaša s jablkom a škoricou. Mm -hmm. Obed, dusený baklažán, nahradený cuketou mm -hmm. s červenou šošovicou. Večera, tempech s kelom, keľ môže sa nahradiť aj špenátom. Účinok, antioxidačná ochrana, trávenie. Môžem ima chvíľu. Uh, niektorí ľudia inzistujú, dajte mi pstrucha, dajte mi pstruha. Pstruh není pre každého v tom A+. A preto som dal Možnosť? pod tlákom. Pod tlákom. A vy, prosím, zamenite to za tú rybu, ktorá vám chutí, chutí a ktoré sme sa... Morská treska. Môže. A špenát a lebo ja by som keľ si nedala, ale špenát s najväčšou najlepší, radosťou. Najlepší na svete. Verím, nechutí a, a špenát s božným, takže e, poďme my... ďalej. Slušam moh, Katku. Deň piaty. Raňujky vyzerajú veľmi slubne. Pšeno s hruškou a vlažskými orechami. Hmm. Obed, polievka z červenej šošovice, mrkve, mrkvy a zeleru. Večera, zase tu máme grillovaného lososa, ale samozrejme môžete to nahradiť inou rybou so zubáčom. Ja by som dal tú losos, som dáva olej, mast, dáva počuj, počuj, počuj, čo je do pod tým. Počkaj, ešte bolo s orechami a teda načítala som si v nejakých múdrých vyživových kniach, že orechy by sme mali vždy mať namočené a jediť tak. 4 dobre, hodiny patí? minimum, dobre. ale ja vždy dám cez noc Aha, a potom noc. dá, potom dobre. papam, lebo lepšie sa vane. Áno, aj lepšie sa trávia lepšie sa, aj, aj dobre. Mm, takže tá večera to bol grilovaný e, losos s mangoldom. E, účinok je podpora nervového systému. Mm -hmm. e, ja by som mala nervy mangoldu, kysel... zase by som si dala špenát. Másne A kyseliny. to tak chutí, jak špenát. Chutí to, špenát, ale nafokuje to, jak neviem čo, Ako, koho. Ako, koho. Jasne, človek to musí. A preto je na všetko liek, ale nie pre každého. Čiže aj jedálny lístok môžeš si meniť v rámci toho, čo je veľmi podobné. A prečo od tých A plusa veľmi rádno Katka to posle zašli. A sám si Jasne. trochu prispôsobil. To je na inšpiráciu deň 6. Raňajky ryžovej chlebíky s avokádom a klíčkami. Obed kvino a šalát s rukolou, olivami a tofu. Večera je pečený pstruh s feniklom. Účinok protizápalový efekt. Výborně. Potom máme siedmi deň, ovsené vločky s bandlovým mliekom a čučorietkami. Obed, dusená mrkva s pohánkou a tikvícovým olejom. Večera, tempek s duseným šalá, nie, šalátom, špenátom. Mm. Účinok, stabilizácia krvného cukru. Uu. Uu, to si techám poslať. P poviem, má tu dosť práce, aby e, skladal tako niečo, že pod každým máš, jedenkrát máš in, e, zlepšanie Tankovci, druhý krát na Ignacia, tretí krát na Dám si malo pozornosti, tak urobím, ale každý z nás môže si to prisposobit sebe svojim vlastným skúsem. No preto som frflala, že nie mám da. gold, ale nie je... A nie je pstruh. A, nie je pstruch, a môže byť zubač, alebo no. čo máš... Áno, no súmec. ale tak, keď ty hovoríš, že máš sumec je fantastický. Ja, ale nie pre všetkých. Pre nie nás. pre A+. <laughs> Čože? <laughs> De, myslím, Men, že tam, nie, tam, že tam nie, je červeným. Sumec je červeným. No, no. Aha, dobre, tak... Prečo, ale zubača môžeš, da, Ale pozdí sa. Šumec je uh, ryba, ktorá je na dne. Na dne. I ona chyta ostatné rybe, žabe. Ale veľakrát ide hore i chyta si pátku, kačicu. Holuba. holuba mm. hus. To si, je to. taká krásna, veľká. Tak, a potom máš i zubača. On je tiež paždravý on tiež, ali ten hodi gore, dole, gore, dole, a maši šťuku, oni sú tiež uh -huh. a, pažravi, a teraz poviem... A manža poviem, kapra a, to, to, ček, ček, ček, už to je nečujne. A keď ti poviem, zubač meni, a štuka možda ešte meni, ale sumec, keď zobereš že je masni 10, 12, 15 kilogramov, a uh, dáš ten to, taj sadlo čo sumec má? Otopiska. Otopiska. Ja normálne byš maslo, a omega, a masť. Omega 3 dostaneš. Paždraveho človeka. No dobre, omega, ale čo to budeš natierať na plech? Na normálne karcivý, ako bravčov masť. Tak sú lečili starí ľudí karcinome. Fact? Omega 3, páda. Takže masť zo slunca na chlebiče, ktorý môžeme. Ačka tušim, môžem amarantovi a špaldovi, aby sme zostali pri tej ačke. Tak, tam tam Alebo ryžovi. Alebo ale ryžovi. Tým spôsobom uh, som uspil pomôcť jednoj chorči, koji dan dneska už 33-25 žije, mala UIG, to je karcinóm kostí najnepríjemnejší. Naj mm -hmm. Týmto spôsobom sa sumcem som sa úspel vyťahnúť von. Výborne, na všetko, nie pre každého, ale nevždy. Dobre, no Kati, to je koniec? Nie, je to tam deň 8, ráňajky smuty s jablkami, špenátu a čiasemienok. Obed je polievka s červenej šošovici a cukety. Večera máme ponovu, znova vlastne grillovaného lososa s rukolov a citrónom. Čít, aby ľudia vedeli zapísať. A účinok posilnenie imunity. A to je inšpirácia, inšpirácie. Určite písať budú len niečo. Dobre, ak kto chce, tak ste schopní to poslať a... A ako inšpiráciu a môžu si podľa toho robiť dobre. No, 9 deň ráňajky. Pšeno s kokosovým mliekom a malinami. Obed k vínoju s dusenou brokolicou a tofu. Večera pečený pstruh s feniklom. No ja fenikel neznášam. Ja Jeho podpora trávenia. Vidíš, každému chutí a, áno. niečo iné. No. A je rozdiel, či je fenikel surový, ja milujem surový. Niekto ho miluje na masle urobený. Vieš, čo ja ho zacitím a mne sa otočí žalúdok. No vidíš? No. A ja, ja pijem čaj s rastlinným mliekom uh -huh. z feniklu a keď to ho dám, tak všetci, že čo, jaká kombinácia. A potom keď to vypijú, to bolo báječné. Lebo úplnú wow. sústavu tráviacu. A keď nechcem žuvať klinic, žuvačky, klinic, ja. tak si nosím anís vo v kabelke. A proste idem niekde z reštaurácie, od hoci kial. A to ma naučili indovia. A dám si zo pár tých zrniek, no to nie sú zrnká, ale... Semienok. Semienok. A žujem ten anís božské. Máš krásnu chuť v ústavu, máš krásnu vôňu. A podobnú činnosť. ako kým? Ako rásca. rásca. Áno, presne áno. Takže, no len teraz sa nevonia tak krásne, ako ten anís. Ako ktorá? Deň desiaty. Raňajky. Ryžová kaša s hruškou a škoricom, Obed špenátový prívarok s červenou šasovicou. ja prosím, tí ľudia, ktorí neznášajú hrušku, nech ošupajú hrušku. vtedy je to oveľa lepšie. A môžu ju preliať trošku v rumu. No? A vyflambovať noho vrťa. O, oh, kde sme sa to dostali? <laughs> Uh, večera, tempek z rúkolou... Počkaj, čo bol ten obed, lebo sme toto to skočili. Obed bol špenátový prívarok s červenou šošovicou. Hm. Vidíš, zase tam máme aj bielkoviny. Potom máme večeru, tempek z rukolou a olivovým olejom. Účinok je detoxikácia organizmu. Mm -hmm. Potom máme deň 11, raňajky, ovsené vločky s mandlami a čučorietkami... Na obed máme polievku z mrkvy, zeleru a červenej šošovice. Na večeru grillovaného lososa s mangoldom. Účinok podpora červenej... Črevnej... Červenej... Črevnej Deň dvanácty, raňajky smúty z jablka, špenátu a čia semienok, obed, kvino a šalát z tofu, rúkolou a olivami, večera pečený pstruh s feniklom, účinok má protizápalový, potom máme deň 13. raňajky pšeno s kokosovým mliekom a malinami, obed, dusená celketa s červenou šošovicou, večera tempek s duseným špenátom. Dobre, musím dusiť, tie veci že mi len tak narýchlo opiec tvoja, tvoja predstava, máš ideju, to je ideja. A tvoja jasne, predstava... A ty ako si môžeš to variovať, ako Dá. chceš, jasné. ti bude chutné a zdravé, vieš? V podstate, tuto sa to už potom ako už sa opakujú tie Je veci, čo sme, áno, čo sme počuli, napríklad ja, smutí z jablka špenátu, a ja, to sa nám už opakuje. A potom čaje vhodné pre krvnú skupinu A+. Ľudia s krvnou skupinou A+, majú citlivejší tráviaci systém, lepšie reagujú na rastlinnú stravu a potrebujú čaje, ktoré podporujú Imunitu, trávenie, nervový systém a detoxikáciu. Nemáš tam nejaké čaje konkrétne? Ima? Áno, sa Sub. odporúča jazmínový čaj, ten upokojuje a znižuje stres. E, moment, moment. Keď ide o jazmínový čaj, veľa e, dám, ktoré príču za nami, fajča, mm -hmm. Što je dobre, alebo není dobre, u každem pripadu pre, nie je dobre. A ako mogu kompenzirat, mm -hmm, jasmino, kompenza kompenza, jasminovi čaj. Neka piju jasmin čaj, ako každi drugi, v tomto pripadu, te e, špatne nastetke cigarete, Zníže Aha, takže môžu každý deň na ráňaky si dať fajčiarky a kilogram. fajčiary vlastne, áno, kilogrom jasminového čaju. To podľa toga, koľko to... Ať zrejme to závisie od kvality toho čaju. Ale veľmi je dobré. Ja som to učíne naučil takto. Ja milujem. Áno, takže pre A+, sa odporúča jazminový čaj, ktorý vás pekne upokojí a zníži stres potom odporúčaný ďalej je šípkový čaj, teraz máme aj čas šípok, že pomaly sa bude dať chodiť ich zbierať, je bohatý na vitamín C, posilňuje imunitu, a ďalej pre aspo kupinu sa odporúča aj nechtikový čaj, ten je zase protizápalový, vhodný na trávenie I na kožu, veľmi tí dámy, koji majú kožu problematickú, nech si to zapamätajú, ten nechtík veľmi, veľmi dobro pomáha No ale momentálne s tou kožou, a to som celé máme na to ešte čas, ako momentálne sa veľmi veľa ľudí sťažuje na to, že majú problémy s kožou. Ale veľmi, veľmi veľa ľudí. A ja? Aj ja? ja. A to som sa chcela opýtať, Poviem. že a, napríklad som zistila, že takmer na všetky prace prášky. Akože nič, akože mám normálne akože nočná košilka, ktorá je taká, že nič ako mi nerobí a zrazu ju vyperiem Oj, a celú noc sa škriabem. Presne tak. A ešte to cítim v noze, ešte aj mi začnú vodať. Totko to rieši inak, predpokladám. No a teraz... Od... Ja som v podstate už dávno vyhodila klasické uh, práce prostriedky. Či už to sú tie práškové alebo v takých tých rôznych super uh, gelových Áno, no, no, no. tie mi robia uh, uh, gelovom vec. vydaní, lebo však tam máš ako, že ti napíšu tri v jednom. To použijem uh, iba vtedy maximálne, keď nič iné nemám doma k dispozícii. A potom to dopadne aj tak, že to aj tak dám znova vyprať, lebo mi to tak smrdí, Presne. že ja to neznesiem ani v izbe, keď je Presne, niečo v tom vypraté. celá kúpeľňa všetko jednu veľkú fľašu sa... Čím? Olejom? Myslíš levandulom? Levandulom. Oh, eterickým olejem. No, áno, levandul. však to sa dá potom dať oh, dopratia na záver. Na no dobré, ale to, že mi levandula preruší ten chemický smrad to ma neupokojí. To nie, to nemôžeš ty vôbec použiť. Treba kú... No, ale do, čím perieš? Periem tými ekologickými. Normálne je to... Ideš aj do to bežne dostať? Áno, v DM-ke máš, ja neviem, možno aj tri... Eh, firmy, od ktorých môžeš kúpiť Fakt? tie ekologické a to je úplne vznesiteľné. Tá vôňa ti neprekáža. Ani Lež... ťa nesvrbi. celé tému. Ani ťa nesvrbí. Toto ja som už vyhádzala strašne dávno, lebo od niektorých vyslovenie, že človek sa až vyhádzal, škrábal dávno. sa. A potom, keď som bola tehotná, ja som sa stala ako tento stopovací pes. Mala som superčuch. Takže som vyhádzala celú skriňu a všetko som nánovo prala v tých ekologických, lebo predtým to bolo vypraté. Nejdem radšej menovať firmy, to sa nepatrí. Jasne. A ja to aj vidím, keď, alebo cítim, keď idem po ulici, že oni vyperú v danom prášku, ja ich cítim aj 4-5 metrov za mňou. Ja niekedy musím vystúpiť z autobusu, no. niekto si stane v takoto vypratom. No, to šialenie. No. Z divadla som odišla takto a kamarátka, keď sme boli potom druhýkrát divadle a tiež tam pani mala taký parfém, tak ona normálne prišla k nej a hovorí, že viete čo, že moja kamarátka tu má alergiu, ona by prekychala všetko. Tak keď sa chcete užiť divadle, môžete si presadnúť. Takže na sa tam ľudia pomínali. Odpoved, ktorú si ty položila, <coughs> že veľa ľudí má problémy To môže byť, nechcem povedať každý orgán, ale môže mať prstný dotok. Ale musia si dať pozor na hrúbe črevo, na plúca. Mhm. Ale teraz, Nekedy je tu aj e, oblička, nekad je tu aj pečen, nekad je tu aj tenke črevo nie je iba iba jedno, jedan je tak veliki a, no, a ma potporu tog tih to, ostatnih organov tako, tako prvo hrubečrevo, črevo a, a taj tepluca a, a musíme musíme vždy vedeti čo je pričina strava veľakrát. Mm -hmm. Kto ti môže pokazat, pokazit? Pa, stravu, ty ješ tri až pätkrát, teda je nepodľa toho. Dýhaš vzduch, ktorý není tak, niečo. vodu piješ, ktorá není tako, tako, nejaká za, je za plus, pet, pet plus. <laughs> Dakle, vždy hrubé črevo, e, pluca a potom Ona našu súvisí, podporu. Podľa čínskej podporu, dá, medicíny dá, dá, presun, No dobré, ale ako si teraz na jeseň troštička môže človek e, tie pľúca podporiť a vým pádom aj hrúbe črevo alebo naopak, akože e, čo tak k patrí? Alebo minule som ja slúbovala, že sa ťa opýtam na to, e, že vlastne ktoré orgány na jeseň e, majú horšiu, proste e, sa zhoršuje proste ich stáva a ľudia cítia ktorý, Že... misliš, ktorý musia viac spráconáti? Ano, ktorý viac na jesen. To vieš, e, jesen, e, ne možem me, zabudnúť e, babie leto. Ano, Gde to si obrlaj, Pankras, no, vieš, A to je teraz, tu, negdje váha, ide na... To vieš, to bolo dosta e, daždu. Takže, mm -hmm, ľudia čo... možda i ne citilali, august kada pređe august 20. august tu negdje se lomi mm -hmm. 18. 20. 24. a čo mi povedali Ludjak te som povedal odte do Horvatska ano, ali ne po 20. prvom tako, negdje 9. To trochu neskor lebo se Otoči more, bude studene, už nebude bude ako... Ano, šetky podmienky sú ale ne? mi, vieš, mi nismo Cyprus my smo trochu na severnejšie, trochu, takže môžem o tom. Ale po tom babjem letu prichádza jesen, ktorá je v Čine m, suha. U nas jesen není sucha. Jesen u nás. Najvažnejšia vec daždeň. U nás jesen jaka som bol mali ja som mal klompe. To vi, čo što majú plompe. holandžani z drevate cipela. Aha ja topanky drevené hej drevaky. Drevaky, to, I to, to sa vi u vás sú drevaky, ja no. som u nás sú to klompi. ja som myslel ja som sa ten že keď klompa o, z, zostane blate o to, tom šar tak, blate. A, vtedy musíš ťahatie vonku a niekedy ona plave. Ona takže, takže to, že je učinie to a, metal, a kov. Ano. A, ako tvrdé. U nás ano. to nemôže byť tvrdé, u nás je zima azachla vlhká. Jasne, takto, je to tak, takže ta pravidla, ktorá by Dlatia v, Číne, v Číne, to by sa tu trochu muselo no upraviť. A dobré orgány predsa to môže pôsobiť oni, oni pracujú, orgány. oni pracujú silnejšie to je ruhe črevo i, i i plúca. Aha. To sme o tom hovorili. A to sme to No a vtedy čo treba urobiť? čo treba urobiť? Vies čo Čina povie že se ti na jar musíš pripravovať zapravo, u zimi se musíš pripravovať na, na leto. Jert, na, na leto? leto na ahoj, jar, leto, to ne, ide a na leto se už musíš pripravovať na zimu. A ti si videla, že hrčki volné prírody ti voluhariče, ve veverice, oni zbierajú plodi. Jasne, a ukladajúci do zásobi. Te orah, orehe ešte. Ty to vidíš. Dakle, my se o, o, pa, ajde, povedme, že to mohlo byť i babie leto. My se pripravamo za zimu. Uh -huh. I kak se pripravíš, tak ti bude. Okrem, ak ne ako medveťa. I oni se budia. <laughs> i oni už teraz sa budia, už ani ja to neplači. To znamená, že keď ti ty pravne pripraviš, a to znamená, ty si pripraviš, teraz budem trochu um, poetský to. Uh, papriku, ktorú si zasadila na pravi čas, teraz ona je niekde tu, a ona je ščiplava. Mm -hmm. Lebo ščiplava paprika nam zobudí uh, zobudi hrúbe črevo, a rozohrije. A prečo? Zbude, okolo zima bude, ale má jeden paradox. E, ja keď som činec Šrilanke, e, tam sú veľmi ščiplava jedla, mm -hmm. a ne, tam nie, tam vislovene zima, ale ak si v tom pasmu Šrilanke, ale ak ideš gore na sever, tak vieš, čo te čaká zima, ja? ale v tomto pasmu ty musíš papat ščiplava jedla, aby Otvorilo drahu plúc. Mm -hmm. Kad otvoriš drahu pluc, tak, si, uh, tak i ta uh, plúca vedia i uh, nadehnu, uh, nadehnut plným plúcima, čo mi to povieme. Ja? A uh, hrubo črevo pripraviš. Uh, prečo je paprika ščiplava? Ona zabija Červená uh -huh. fabrika, oh, fabrika paprika, paprika. paprika vláštkoj robe u fabrikama u, kod nás u, u, s, to je Srbija Srbia už uh, fabrike uh, mlevene, červene paprike, to veľké to veľa toh to znamená, da se tá paprika uh, u prachu použije Aha, keď je mletá paprika to, každe, sa často fam, používala používala na takéto veci zvlášť Nebudeš veľa, kde sa ovčiny tiež použiť. A to som si šímal i u nás. Svinokola. To se kaže, kad se svinja zabija. Myslíš zabijačky? To... Zabijačky. To... Svinia, si kad si se boli? zabija. Ježiaká Coca-Cola. U nás ešte to je. Ty robíš klobasy. Aj u nás. Čoho? Ale i u vás. Češňak? Červená paprika? Čo robí češňak? Zabija. Jasne. Dáš mek? chud, chud dáva hud, ale to je smysel zabít. Čo robí červená paprika? Červená paprika tiež podporuje i zabija, lebo červená farba inače je tá, ktorá zabija nás. To sú stabilizátori, dedinsky stabilizatori, ktorí pomáhajú... Prospešné zdraví. Veľmi... Ne, nemá E625 MSG, nemá toho. jedno Ečko. To znamená, že sa ty teraz pripravaš na obdobie, kde treba pospiešiť, pospiešiť prácu orgánov, ktorí na jesen musia robiť. Aby sa na zimu mohli trochu oddyhovať. Dobre, no tak ako toto bolo zaujímavé, ale aby sme stihli ešte niečo Katia, neviem, koľko máme času, ale močový mechúr niekto písal, že má problémy s močovým mechurom. Čo by si povedala? Je žiarlivý. Vierný, no. byť. Uh, vieš, jedna, uh, zase ti poviem, pozrie sa, to môže mňa rozprávať, koľko chceš, ale uh, chcel by som tak, pikušky, aby tí naši ľudia zostali už po, po hodinu, aby, aby nepovie, zostali, ano, aby ne zostali, nezospali, tak príjmer, poviem. No. Pán Subotič, jedna pani pán, pán Subotič, keď vy rozprávate, viete, ja nemôžem zaspať, ale keď vy rozprávate, to tako zaspávať, ďakujem veľmi pekne. <laughs> Vidíte, <laughs> dakle, poprosím. A potom si to dipačujte z archívu, keď zaspíte. Na dobrú noc. Na dobrú noc. Ináč ja tiež vám... Močový, no, močový miechur. Uh, sa. Močový miechur uh, patrí k orgánu obličky. Uh -huh. To, čo je uh, dôležité pre obličky to robi i močí ale on ešte robi ne, nejaké veci. On je, uh, s, samo meno poviem, že je to jeden priestor obalený, tak. kde je kvapka, kvapka uh -huh. uh, naša uh, moč. Uh -huh. A po určitom času keď se ten uh, naplni. naplni, on se uh, on, je prošený, ali on je, on je, ano. on je, on je, on je, dole i hormon, ktorý je, zodpovedný za sfinktera, otvori lebo ak by ten sfinkter otvoril na... Uh, kad si u, u divadu, to neby bolo To je dobre. inkontinencia. To je nečo. O tom chcem dva slova. To je inkontinencia, alebo bezvoľno vypuštanie moču, ktoré prichádza kvôli viac faktorom. Uh, môže byť, že si prehľadla, mm -hmm. môže byť, že máš uh, bakterie, Mm -hmm. Najbolšie rieke ne trochu mm, problematickejšie. Japanské, volá ta jedna. A ktoré e, pak e, robia aj na, na tenkej a zvláš na močový miechur. A potom ty môžeš mať nervózny močový mm -hmm. miechur. Manžel ti o odídie nekam. A už je 8., 9., 10. až je. Manžer už začínaš byť fejlity, keď viš. A se zjarlivá. A tiež si doteraz a tak, potom sa i obličky mm -hmm. zobude a potom sa i pečen zozoria a srdce ti povie ti jeden, jeden. <laughs> to všetko môže pripraviť močový miesto. To je jedna taká malá pekoška som ti povedala. Jasne. A brusnice by na to byť. Môže, ale, i tu si musíme dati pozor, lebo brusnica je kisla. Mm -hmm. Ona može aktivovat mehanizam obrani, gde se zapnu magnezij, kalci, yes. te uh, minerali, ktorí prispjevaju neutralizaciji. Mm -hmm. da ide ph No, no, ale prírod, dá sa to liečiť teda na spôsob takýto prirodzený, prírodný že netreba na to brať tabletky uh, a treba uh, si spomenúť treba si spomenúť na to, že tá žiarlivosť a to všetko no už sme veľa razy hovorili, že všetko je v hlave a mnohé orgány sa nám kazia od hnevu iné sa nám odžiarlivosti, iné o od to, že chceme stále poslúhovať každému. Aby nás mali radi, tak radšej robíme sluhov. Takže v podstate na toto by sme tiež mali myslieť. Preto sa opýtam, či ste spokojní. Áno. Aký som vzťahy? a potom uvidíme, aký sin, ste no, moj sin, to je mi toliko rošťoval, tak ďalej. potom vieme, ne čudi se, kad maš problem sa močovým miechom, kad maš problem sa žaludkom, alebo s pečením, alebo ti jednostavno srdce stane pojavu ja čo ne ja, to nema. Ne ne, ne, to, ne, to, ja to už utikim. nema, takto. Dakle, kad viem, čo je etiologija, aký je problem, pričina, tak, poviem, prosím, urobte si uh, litra, alebo dva litre vode, jedna velika hrst kukuručni fuzi, iba zalit horucom vodou. Mm -hmm. A to je a, a to je lavo, pravo, gore, dole, ako što urobila ta moja asistentka, kad išla na more, vedra, vesela, idem na more, a naraz krik plači to naozaj silni, Pýtam, čujem, oj, volím, očujem, hud... podam čuješ, levo, desno, nic ima kukurica, no tak odi do kukurice, vodu je si nazvi, ti vodu refuzi, maš, to zim, teč si na vodu maš, si na zim, pol si mi se ozvi nakon pet minuta teč si na zim, teč si na zim, teč si na zim, teč si na informácie pre cestujúci, keď nie uh, pilulka, kad není lekár, kad není teplý termofor, ten teplý termofor môže urobiť vec, ale dokad uh, uh, tak musí urobiť, tak musí urobiť tu tlačiť na HEGU 4. Ano, to sme že hovorili, že medzi palcom a ukazovákom 1. Tam najdete... Každá 101 pomoc môže pre... Zacítite, že da. ten bod vás bolí. Da. Takže tam, kde vás bude bolieť veľmi nepríjemne, tak tam si budete Tamo tlačiť. Tam treba tlačiť ľavu, pravú ruku a podľa, podľa možnosti spomente sa, ajde, urobím si reklamu. Dajte si, ak ste prává k pravú ruku, ak ste ľavá ľavú ruku, dajte si na močový miechur, jednu dignite trocho gore, ako antenu, a povedzte, nezdávam sa. Bojujem. Nezdávam sa, tak dobre. Takže bojujem držím pravou rukou si držím močový, močový niehor, mekur, Druhou roku zdvihnem, ako teraz, antenu, nie ako zde pozdrav. Nechaj známi pozdrav. Áno, ako antenu. A Katka rozprávala o tým anteny sama dneska. Áno. A beríte si pocite tie vibrácie v rukách ano, a toto to ide keď dole uvoľníš, keď i 3 ne... minúty už prestane boliť. Čiže nezdávam sa ja. a tá bolesť sproste. Aha, normálne cítiš, jak cez prst tak, ide, ti ide, ide pekne tak, dole da. energia. Tak, Perfektne. No tak vidíš. Takže pomaly by sme Nemá mali tablete. ukončiť Katka. Ty nič už nepovieš? Vieš čo, až v ďalšej relácie. Spion tuto... Tuto sa to už nezmestí. Dobre, tak sme sa rozhodli, že sa zase na vás tešíme, že je nám s vami dobre, takže nám aj píšte. No a máme zása ďalšie, ďalšie veľa informácií, ktoré sa nezmestili do tejto relácie. Na budúce napríklad prinesieme jedalný listok, takýto ukažkovičo, Katka čítala, pre 0, nula, minus. A to bolo už, či ne? Prinesieme. Nie, nebolo, prinesieme. Ja, ja či pýtam, či bolo. Nie, nie, prinesieme. No a, a kupu, kupu iných informácií. Ak vám sa to nepačí, napíšte, čo robíš tam. Daj niečo zaujímavšie. Ne? Áno, keď sa vám nemáči? niečo nepáči na relácii, tak nám dávajte. A Motivujte vám. nás a, a my veľmi radi sa prispôsobíme, nebudeme mať žiadne tieto, že, a, a prečo toto. Robíme presne, ako Boris povedal, táto relácia je kvôli vám učiteľia, my sme učitelia. Takže, ešte raz vďaka za vám povie, učiteľ vám povie, zdravie do jednej ruke, zdravie do druge, lebo minule som to nepovdal ponáhali sme sa. Jasne. Do obie ruke vaše zdravie držte a nedajte ne ne nikomu, manželke. <laughs> Jasne. <A> ja. <laughs> Ona si bude svoje držať. <laughs> Tak, ak máte nejaké otázky, môžete ich písať do kontaktného formulára na web stránke www.subotič.sk a prajeme vám krásny zvyšok týždňa. do Dovídňa. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnivysielac.sk Ďakujeme.